Вправді, як їм повестися? Поздоровляти Андрія Ващенка з успіхом чи співчувати йому? Надія Семенівна до того ж не вельми зручно почувала себе поруч із макухою на виставі, яка гостро картала легковажність та розпусту. Проте, опанувавши себе, фривольно поспівчувала справжня богиня. Ми всі захоплені. Правда, Кірочко? Розумію ваш настрій. Як здоров'я Вадима Антоновича? і собі ігноруючи елементарний такт, запитав Андрій. Око за око, зуб за зуб. Та Надія Семенівна уже увійшла в своє амплуа. Їй легко давалася роль шляхетної благотворниці. О, наш татко потроху одужує. Вже почав зводитись на ноги. Завтра беремо курс нацхалтубо утрьох. Утрьох? Аж вилукнув здивований Андрій, кинувши оком на макуху. Утрьох. Спокійно підтвердила Богданова, наче ні про що інше не могло бути й мови. У кірочки канікули, то й вона з нами. Як усе просто, Боже милий, як усе просто. Навіщо ж тоді всі оті страждання, муки? Навіщо та болісна мудрість? Оте трагічне самозречення? Коли ми любимо, нас нема. Неправда. Не існує трагедії. Є тільки фарс. Нема самозречення. Є пристосування до обставин, або ще краще – створення обставин, як проповідує Петро Макуха. Надії Семенівні страшенно кортіло розпитати знайомого лікаря про деталі його зближення та розриву з талановетою актрисою, яка завтра може стати зіркою першої величини. Вона аж тремтіла від цікавості. Прямо усього іншого, нею володіло бажання посмакувати подробиці чужого життя, Переконатися, що не лише в неї трапляються всілякі звихзаги, що так само у Ващенка, так є й буде в багатьох інших. Це цілком виправдовувало її у власних очах. Хоч, правду кажучи, до коре сумління не дуже мучили ласу до пригод молодицю. Але Ващенка така тема розмови ніяк не лабила. Збувся нецікавих співбесідників кількома загальними словами і побрів далі. Обличчя глядачів михтіли перед ним, наче він, як у дитинстві, крутився на каруселі. Уривки фраз до то захоплених, то ще недовірливих, долинали звідусіль, і він плив крізь гомінку святкову юрбу, відчужений, замкнутий у собі, немов безтілесний. Наче були в нього тільки очі та вуха, та перевантажений враженнями мозок, та пересичений почуттями серця. Іначе мав за плечима сто або двісті років. Так усе до сьогоднішнє здавалося йому незбагненно далеким. Андрій уявляв собі, як зараз там, за лаштунками сцени, гурт шанувальників оточує Ніну. Як вони, щирі і нещирі прихильники її таланту, в'ються довкола неї, плестять її компліментами, як триться в цьому гурті нахабнуватий Аркадій Вольський, і, як ніна, щедро роздоровує їм байдужі блискітки втомлених очей, а душа її далеко звідси, в околицях до революційного Петербурга, і в душі, мов на струнах чутливої скрипки, бринять жалі і скарги людей, котрі оджили свій вік задовго до народження і Ніни, й Андрія, і переважної більшості цих глядачів. Що далі? Тостена і зал тісніше зливалися в одне нерозривне ціле, жили одними думками, приймаючи добро і відхиляючи зло, борсились у протиріччях, пробиваючись до далекої, ще не зовсім ясної, але жаданої істини. Кульмінаційний епізод п'єси Моральний двобій Олени Миколаївни та Ольги Володимирівни наче загіпнотизував глядачів. Не розбивало настрою навіть те, що партнерка Ніни Ващенко, заслужена артистка Клавдія Македонова, не молода і надто криклива дружина головного режисера, явно перегравала, надміру натискаючи на горло. Ніна так вдало використала контраст між собою і партнеркою, так уміло і тактовно вела важкий діалог, що всі недоліки Македоноваї глядачі сприймали як властивості вульгарного характеру її героїні Ольги, чим більше розгорталася словесна битва двох героїнь, чим гарячіше розпалювалися їхні пристрасті, чим одвертішими ставали їхні висловлювання, тим ясніше в Андрієвій уяві вирисовувалися добре знайомі йому постаті двох жінок антиподів. Обидві вони молоді, але одна ще зовсім юна, по-дитячому наївна. З фанатичною вірою в чисте, самозабутнє кохання, друга ж, пориваючись душею до такої ж чистоти і самозабуття, змушена проте нести тягар смутку і гіркоту розчарування власним, не дуже приємним досвідом. І якщо і здатна вона на самозречення, то не заради справжнього кохання, а хіба задля ілюзії його на сцені. Клавдія Македонова, акторка не дуже талановита, але достатньо кваліфікована,